ECCC 2022, druhé kolo, napsal Luboš Zimňok. V rakouském pokračoval v úterý Evropský klubový pohár druhým kolem. Připomenu, že turnaje se hraje na pouhých sedm kol, takže jakákoliv ztráta se bude těžko dohánět. Při české týmy ale vidíme jen jeden. Vřadatelé tohoto turnaje mě opravdu udivují tedy udivuje mě spíše jejich online přenos partií. Buď jim něco nefunguje, nebo před každým kolem losují šachovnice, které budou přenášet online nefunkčnost a los se však nevylučují. Vlběh, že onlineovou jistotou je první osmička šachovnic. Jestli uvidíte družstva na desátém nebo jiném stole, to je ve hvězdách. Nicméně alespoň zápasy nového boru jsou vidět. Ve druhém kole se utkal nový bor s prvním týmem LSG Leiden 1, nizozemský Leiden má v soutěži ještě jedno družstvo. Na lavičce náhradníků tentokrát ponechal sedět kapitán novoboráku Davida Navaru a A. Markuse Ragera, které nahradili Radoslav Vojtašek a David Anton Gicharo. Zápas měl podle očekávání celkem jednoznačný průběh, jen partie Tajdaivangu Vangujen Thomas Vilemze je poněkud zvláštní. Van obětoval, kvalitu a pozice byla v přibližné rovnováze. S ubývajícím časem přibývalo chyb na obou stranách, až se dostal bílý, Van do horší koncvoky. Jeho soupeř si však s kvalitou více nevěděl rady a tak se pozice vyrovnala. Na tom by nebylo nic divného, Van umí velmi dobře bránit i hodně špatně pozice a tady to přece jen nebylo až tak úplně jasné. Překvapil mě však závěr partie. Soupeš se vzdal a nějak mi nejde do hlavy, proč to udělal. Hrálo už se sice do spadnutí praporku a van měl cirka 12 minut a vylemze zhruba 2 minuty, ale nezdá se mi, že by to byl důvod ke vzdání. Možná se černý polekal, že bílí pěšci budou nezadržitelní, ale ve skutečnosti není vidět, rovnítko já nevidím, jak by se mělo bílému podařit rozpohybovat své pěšce. A i kdyby závěrečná pozice byla za Bílého vyhraná, nechal bych si to v každém případě ukázat. Mladíci s Frýtku místku v prvním kole vyhráli, ale ve druhém kole si proti tureckému Gokturksa transport klubu ani neškrtli. Tedy alespoň podle výsledku to tak vypadá. remízy na zadních deskách a celková porážka v poměru 5-1. Třetím českým týmem v soutěži je Moravská slávy Brno. Po porážce v prvním kole si brňáci trochu zvedli sebevědomí, když porazili norský Nordstrand. Semkol je zatraceně málo a tak není divu, že se silnější týmy potkávají brzy po začátku soutěže. Nový bor se ve třetím kole utká s izraelským týmem Berševa Chess Club, za nějž nastupují třeba Maxim Rothstein, Jevgení Postný a další známí hráči. Nic lehkého. Zajímavý zápas čeká také moravskou slávy Brno, která se utká s belgickým pěšcem navíc de plus pion Wachtbeke. Belgické družstvo má totiž v sestavě hned tři ženy a nejsou to nejkrásnější holky z ošklebince, ale poměrně atraktivní, mladé, dámy, Sophie a Anna Matnadze a Laila Koridze. Také nic lehkého.